Това беше втората идея. Третата лекция – дзен. Дзен е естествената, първоначална природа. Ден е вяра в изначалната несъвършенна природа. Както знаете, църквата, църквата казва, че в миналото изначално сме били грешни. Това е съвсем погрешно. Дзен казва, че изначално сме били безгрешни. Просто трябва да се завърнем. И ако изхождаме от тази позиция, ще се стараем да действаме колкото можем по-безгрешно. Дзен е древната форма на нашия живот. Това означава Дзен. Дзен казва, къде е отговора на живота? Отговорът е в твоето абсолютно усещане за покой. Ако се стигнал до там... Да няма какво да питаш Бога. Ти си постигнал дзен. Ако имаш и най-малкото въпрос, микроскопично, ще почакаш. Ден още не е дошъл. Дзен, това е просто пробуденост и лекота. Тук пробудение живее естествено в своята вечност. Той не я търси. Той е живее. Представете си на един такъв дзен човек, да отиде някой, случвало се от църквата, да му проповядва. Не само че удре на камък, просто е глупаво да не можеш да усетиш, както и питали учителя един евангелист, ти познаваш ли евангелието? Не, аз го живея, ако ще го познавам. То няма нужда от, въобще от познание. Нали? Един отишъл да, да обръща във вярата един дзен учител, и той му казал, кой е твой учител? Христос. Какво казва Христос? Така и така. Достатъчно. Той мисли като мене. Край. Няма нужда от повече разговори. Няма нужда от никакви излишни думи. Така. Според Дзен, всичко, което е чисто, трябва да се уважава. А нечистото просто трябва да се пречисти. Дзен живее естествено в златния век. Той не го чака, а Той живее в златния век. Тоест в истинността. Това е златния век. По друг начин, ако трябва да ви я кажа, истинността. Тоест в непреходното, в вечното, в безкрайното, а други го търсят и го наричат обетована земя, ами за някоя още обетована. Вътре в, в това дзен пробуждане е единственото истинско образование, защото пробудение действа по законите на истината и по законите на покоя. За пробудените дзен това е смисъла на живота. Пътят на дзен е самопробуждане на собствената истинност, на собствената същност, което означава, че дзен не прави тази грешка да чака спасител защото ще стане късно. Ти трябва да спасиш себе си. Иначе много ще чакаш, а пък ако дори второто пришествие и третото, ще съжаляваш. Дзен е много пряк. Неговото естество е естеството на Бога. Много просто, много искрено. толкова просто, че може да не разбереш какво иска да ти каже. Дзен действа като истината. Дзен това е методът който води до себепознанието. Дзен е същото като да продаваш вода край извора. Проста работа. Искам да кажа, дзен е много ясен и много неуловим. Хем е ясен, хем е скрит. И така мъдростта на дзен. Най-важното нещо е според дзен да разбереш кое е най-важното нещо когато си заблуден и пълен със съмнения, дори хиляди книги със свещени писания не са достатъчни. Хиляди книги със свещени писания не са достатъчни, штом си не чист и заблуден. Когато си постигнал разбиране за нещата, дори една дума не писания, дори една дума е прекалено много. Забележете как говори Дзен. Една дума, един намек, едно неизказано мълчание и вече е прекалено много. Не знаейки колко близко е истината, хората я е търсят далече. Дзен казва колко жалко. Един ученик казал на своя учител, много съм обесърчен много съм отчаян, той му казал, насърчавай другите и ще се окоръжиш. Търсачите на истината откриват тишината на пътя, тишината на собствения си вечен път. Врагът, според Зен, това сме ние самите, а не за обикалящия ни свят. Сбъднатите ни желания не ни, ни носят сигурност, не ни, ни носят тази простота, която е изначална и която е яснота. Сложността е фалшиво битие. Човек, който е изгубил простото разбиране, много неща е изгубил. Ако не може да разбира простите неща, това означава, че човек е загазил. Вече може да е късно да му се помогне. Простотата е красива, казва Дзен, а сложността е в безизходица. Вие сте чували тази поговорка от неправи от мохата слон? някои правят от мохата няколко слона и няколко кита. А от тези слонове трябва да не само да направиш моха и мохата трябва да изчезне. Това е правилният път. Простотата е меч от вятър. Чистотата е глас, съставен от тишина. Дзен е ръкопис от светлина. Тук няма свещени писания в дзен. Просто простотата е достатъчна. Тя е яснотата, която е правия път. Няма нужда от никакви авторитети и никакви свещени книги. Значи, Дзенърък е от Светлина. Чисто писание е без примеси. И затова е много трудно разбираем, понеже е толкова просто, като чистата вода. Един брат му каза, не разбирам, какво е и чистота. Преди му говоря за чистота, така не разбирам. Добре, ако ти дам вода от блатото и вода от извора, пак нищо не каза. Няма проблеми. Така. В дзен е покоят. Там се намира и просветлението. Само покоя може да вижда безкрая. И то е естествено. Не можеш да пътуваш по пътя, докато не си станал самия път. Самата простота. Вървейки в пътя, ти вървиш о себе си. Не, някъде, тук нямаш шосета. Ти вървиш о себе си. Това е пътя. Въпросът е дали си тръгнал правилно. В какво е пътя? Дзен казва в ежедневния здрав смисъл. Забележете. Няма нужда от учение от книги, авторитети, писания. Ежедневния здрав смисъл. Имаш го написан в сърцето си. И да го нямаш, пак го имаш. Крайната цел на ден е постижение на себе си. Дзен погледът е много странен. Той вижда красота и в съсипания живот. Забележете. Красота и в съсипания живот. Има я. Тя е там. Дали ще я видиш, зависи дали си в Дзен. Ден вижда красота и в разочарованията. Пълно е с очарование. Някой път може да се заема точното и да ви обясня. За сега казвам това, което казва Дзен. Дзен вижда красота и в провалите. Защото в Дзен всичко е неповторимо красиво. Неповторимо красиво. Не може да се повтори послета с красота. Дзен живее в неумираща светлина. И това е стихът в Библията. Да се освети Твоето име. Тук този стих е изпълнен тотално. Не се тълкува, не се разбира, не се практикува, просто в него се живее.